Legenda capului media, scenariu radiofonic de Noe Smirnov. ne întâmpina primitoare de parcă însuși Poseidon n ar întinde bucuros brațele. Priviți! luna de aur adună în cairul ei toată strălucirea îndepărtatului Helios. Unde e se să ne vadă întorcându-ne din cohida, stăpând pe norii de aur și atât de râvniți? Cântă, Orfeu! Dacă versul tău am în îngrozitorul balaur care păzea copacul cu luna de aur, cu atât mai ușor va potoli mânia giganților și monștrilor care se înfruntă pe valurile acestei mări. Cântă cel din tâi dintre Aiezi, prietenul nostru. Apolo să o crotească muzica ta dulce și drumul vitezei argo către țărmurile binecuvântate de zei. Veseliți-vă! Veseliți-vă, eroii mei! Sunt bucuros că m-am fost calăuză norocoasă către biruință. De acum, stăpân pe Lena de Aur, voi fi regi și în cetatea tatălui meu. Iar voi, fi veșnic oaspeți îndrăgiți ai în însorităi Alcom, să înalțăm cântece de slavă către Heram și Afrodita și Poseidon, stăpânul furtunilor! Astfel se bucurau în acea zi, în urmă cu mii de ani, Vitejii argonauți care conduși de neînfricatul Jason, Porniseră pe apele cunoscute către țara unde regele Aetes Păstra cu lăcomie pentru sine lâna berbecului de aur După nenumărate fapte de vitejie Dar mai ales cu ajutorul Medei, fica regelui Colhidei Eroii Elini izbutiseră să smulgă comoara din grădina fermecată Și ridicând în grabă ancora să ajungă pe râul Phasis La marea pe care o numiseră neospitalieră Pontus AXEINOS, numai că Iason, căpetenia, suise pe corabie și pe Medea, cărei ei jurase că o va face regina, iar Medea era singura ființă de pe corabia Argo, care nu lua parte la veselia eroilor. Medea, ce-i cu tine? Ții strâns de mână pe frățiorul tău și privești țintă în urmă. De ce atâta îngrijorare? Nu-mi place zarpa marinarii lor de plecași. <laughs> marinarii? Dar aceștia-s Eladei, eroi între eroi, Castor și Polus, coborători din Zeus, Tezeu și Meleagru, voinicul Idas și Linceu, Cel care zărește totul până la capătul lumii și Zetes și Calais. Eroi, infumurați, lipsiți de minte, vă bucurați prea repede. Oștenii tatălui meu sunt pe urmele noastre. De unde știi? Văd limpede în oglinda mea vrăjită. Regele a trimis în urmărirea noastră trei corăbii, iar corăbile lor au și vâsle și pânze mai multe. Puneți, prietenii, să ridicem în toate pânzele și să apuce vâslele cu sete! De ce nu mi-ai vestit acestea până acum? Vom porni îndată mai departe și ai grijă de micuțul absirt, fiindcă ușoara Argo va zbura pe coama valurilor ca un coș de nuiele! Hei! Vă pe această mare dezlânsuită de Triton care ne sfâșie urechile cu urletele sale. Să ne lăsăm în voia valurilor și să ne mai tragem sufletele. Foarele nevia și frica și-au făcut culcuși în inima unor eroi, Cine a îndrăznit să se urce pe cel mai înalt catarg? Hei! O copoare de acolo, oricine ai fi! E sidon. Dacă nu coborâm pânzele mari peste un ceas, vom sfârși pântecele peștilor lui Săidon. mea e să mergem tot înainte cu pânzele sus. Medea îmi spune că oștenii tatălui ei își taie cale pe mare și în furtună ca într-un lan de zecară. Medea, Medea, e când eroii de, de pe Argo trebuie să asculte supuși pe această străină? Mă soareți cuvintele, Sidon. Fără ea n-am fi izbutiți să zădărnicim uneltirele regelui Aete. frâș și Cine-și trădează părintele, își va jerfi ușor și prietenii. GASTOR! Aruncă peste bord acest marinar lipții de recunoștință. Miștește-te, Iason! Să știi că nici noi, ceilalți, nu privim cu ochi buni aducerea Medeei pe Argo. Adu-ți aminte când am ridicat ancora la Pegase și Atalanta, fecioara vitează între viteji, a vrut să ne însoțească. Tu ai fost primul împotriva ei, convingându ne că o fată ne-ar fi piază rea la drum și acum această femeie... Așa e, Iason, așa e... Medeie, o să ei. Nu să o luăm cu, cu prețul făgăduielică când va fi soție, ne-a ajutat să ne vedem visul de aur. Și apoi cu toții vă aflați în slujba mea, vă voi răsplăti împărătește. Dar până atunci să nu ieșiți din vorba căpeteniei voastre. Așa vitejii mei, vâsliți cu spor, întinsul mării nemișcat, de-o zi furtuna ne-a lăsat în pace! Ce de prostii ați mai îndrugat! Nu toate femeile aduc necazul corabierilor. Hey! Hey! Hai, hai, hai, nu adormi pe vâsta mea, agrum! Mergem drept către strâmbtorile propostei de ei, spatele nostru si nici fi de urmăritori! <truzări> Ei sunt tot pe urmele noastre și între strâmbtori ne vor ajunge. Cerei și lui Linceu să se uite, fiindcă privirea lui e vestită că pătrunde până departe în lucruri. Vezi ceva, Linceu? Trei de nucă undeva de Sunt corăbiile tatălui meu. De ce crezi că în ne ajunge. ajungem? Fiindcă ei au fost lași mai mulți și mai odihniți. De aceea, ascultați-mi sfatul, părăsiți drumul strâmtorilor și îndreptați corabia către miază noapte. E un teren necunoscut pentru noi. Se spune că locurile acelea sunt sălășluite de balauri nemai văzuți. Nu știm prea tare calea către casă. Tăceți, tăceți, Medea are dreptate. Am auzit de la Hrelatres că pe țărmul de nopții noaptele acestei mări întunecate își coboară brațelei multe fluguri cel mare, Istros, care ajunge în Iliria. Ne vom urca pe apele sale și vom ajunge cu ajutorul Herii în Elada. Cârmiți corabia într-acolo! Așa, iubite, iasă, să masculți mereu. Dar tu, absilt, ce cauti pe aici? Aș vrea să mă joc, surioare, dragă. -ți. Înapoi, în fundul hey. corăbiei. Ne încurci pe aici. Revine, surioare. Hey. Hey. I-aici linceu Vezi La lumina razelor selenei Locul unde apele Istrostului se întâlnesc cu marea Pare o uriașă Diademă de smarald Când am sosit aici la sfințit Am văzut pe uscat În zare dealuri roșcate Și păduri întinse Cine știe ce vietăți Ciudate ori și trăi pe aici încorăbieră in numea Mm? Or fi din neamul titanilor pe care Zeus i-a să trăiască în sălbăticie Sfârșit, mâine în zori vom părăsi aceste meleaguri Dorm, oameni Toți au căzut ca răpuș, după atâta vâslit Să se odihnească, vor avea drum lung Ai auzit? Parcă erau niște vâsle. Ah, și, și văd prin întuneric o barcă ce se apropie de noi. În barcă e Medea? Medea? Ce-o fi căutând pe mare? Vine dinspre stâncile negre pe care le-am văzut în preajma țărmului. Du-te din ce eu Aflu eu și-o mistuie în noaptea asta. Mă duc, iasă. de mâna, Medea! Să te trag pe punte, hai! O, Iason, credeam că dormi dus. Unde e umblat la ceasul ăsta tainic? O, grijile, Grija pentru soarta noastră, Iason. M-am dus pe stânci ca să ascult cu urechea lipită de piatra lor umedă, de nu se aud urmăritorilor. Și ce ți-au spus stâncile? Că dușmanii noștri și-au schimbat și ei drumul și vin spre noi aproape -s. Sunt încă departe, dar... Nu, nu putem porni acum din nou la drum. Oamenii mei n-au mai închis ochii de trei zile. Bine, o-mi pornim mâine dimineața. De nu va fi prea târziu. Vezi, du-te lângă frațiorul tău. Sofii fi ce-i speriat. O, doarme copilașul. Doarme atâmp. Iason! să se îndrezească Iason și să vadă ce de găloşie! Sprezeşte-te, Iason, de dragoste! Să vezi ce la sân! Rădăle ce cruntă! De-acuma zei ne cu totul! Scoală-te, Iason, și priveşte ți Ce-ţi dom? Ce s-a întâmplat? ce stați pe punte buluc cu de îngrozite? Privește Iason, către stâncile acelea dinspre care Medea se întorcea noapte Înveliște, micuțul absirt, tăiat în bucăți și presărat pe stânci, la vedere... Croaznic! Oh, Medea, Medea, de ce ai făcut asta? Medea, unde ești? Aici sunt! L-am jertfit pe Absirt ca să ajungem teferi în Teferinelada. Trufașul a prins luna de aur la Catarc și strălucirea ei tras de departe pe urmăritorii noștri. Curând vor fi aici, dar văzând rămășițele trupului lui Absirt, vor zăbovi îngrozit să le culeagă și să le ardă. Dar atunci noi vom fi departe! Da. Poate să fi făcut bine. La ce faptă cumplită m <laughs> Olimpul întreg este clădit pe asemenea fapte. Noi, oamenii, suntem oglinda lui. Spune. Cum, sun? cum îi poți ierta și această mârșăvie? Voi, falniceroia Eladei, puteți clădi biruința pe truful sfârtecat al unui piet copil? Avem nevoie de un asemenea omor. Noi, ce drum spre Colhida am învins uriaș cu câte șase brațe și am retezat chiarele harpilor blestemate. Alungă ea, sunt blestemata prăjitoare de lângă noi! Să alungă! Să alung? Când și pe fratele ei și-l a jertfit pentru mine? Nu, Sidon, țineți firea! Argo e casa mea și a ei. Ce bun ești, Iasol. Atunci voi părăsi eu această corabie. Viață frumoasă pe acest melac sălbatic. Ne vom lipsi ușor de tine. Nici eu. Nu mai călătoresc pe aceeași corabie cu ucigașa din colhida. Linceu, tu? Da, eu. Și bine ar fi ca toți ceilalți eroi să vă părăsească. Nu, Linceu, menirea noastră este să ajungem cât mai iute în elada. Vedeți? Ia, stați... Vedeți, ei mă urmează. Doar voi doi vreți să plecați! Ne trebnicia nu mi-e sora bună! Și te vom părăsi fără a cere nicio răsplată pentru slujbă. Hai, vinceu! Până la țărm e doar un zbor de săgeată. Nu amândoi spre mal. Nu trebuia să-i lăsăm singuri. Tăcere. Toți la treabă. Ridicați ancora, întăriți pânzele. Vântul ne împinge de dimineața noapte. Curând colchenii vor fi aici. Însă numai două corăbii colheine. Medea s-a înșelat. Uite, s-au oprit lângă stânci și-au dat seama că bucățile acelea neînsuflezite au fost trupul copilului. Mm -hmm. Citesc groaza și șovaia la pe chipul căpeteniilor. pleacă te să nu ne zărească pe colina. Medea a prevăzut toc mai Colheine adună trupul și pornesc către țărm. Îi vom lăsa să înalțe ultima rugă. Noi o pornim departe de aici, prin țara asta, să o cunoaștem. Mai dacă nu va fi A treia corabie! V-ați uitat prea țintă spre celelalte corabii ale argonauților și nu ne-ați simțit. Acum e prea târziu. Lăncieri, legați ei vom duce la comandantul nostru! Puneți că voi n-ați luat parte la hăcuirea celui care n ar fi fost cărmuitor. Nu. Vă cred. Dar vă numărați printre cei care ne-au răpit luna de aur și ne-ați ucis mulți ostatari. Luna fermecată a aparținut regelui din Ialco. N-am venit decât să o luăm înapoi sub conducerea lui Iason. Regele meu aete este mai presus de cel din Ialco. îndeplinesc poruncile lui. Ai de gând, meti să-i urmărești mai departe pe Argonaut? Ar fi zadarnic. Ei Istros nu mai ajungem și, până la urmă, Medea s-ar folosi și de vrăjile ei blestemate. Ferice de corhida dacă a scapat de o asemenea fiară! Dacă te-ar a Aetes! Acum e tot una. La întoarcerea în Colhid, atât eu cât și acești oșteni, vom fi cu toții dați hrană leilor. Regile nostru n-a răsplătit niciodată altfel o poruncă neîmplinită. mă întorc fără luna de aur și fără copiii săi. Dar azi vom înălța rugul și vom face sărbarea pentru a cinsti plecarea dintre noi a micuțului absirt. Mâine în zor vom aduce zeilor și jertfa noastră. Ce vrei să spui? Oștenii mei vă vor sfârteca trupurile cu lănţile. Dar... legați legaţii pe ţârm. Penisibul care arde ca geraticul, și nu-i din noi până mâine când le vom pecetui sfârșitul. Iar ceilalți, pregătiți în mormântarea după datină a fiului de rege. <fricătări> mi-am dat seama, când s-a lăsat noaptea. E noapte de mult. Și acum e răcoare. Cât pe ce să ne ucidă în înaintea lăncierului metiră. Nu mai pot mișca un deget. Sunt amorțit tot. Și eu? Ne-au legat de bușteni, ăștia cu funii cât brațul. Și așa vom aștepta dimineața? Ultima dimineață. Taci! Vezi, străgile? Da. Da, ce -i cu ele? A dineaor erau în picioare. Au căzut ca loviți de trăsnet. Peseus Are fiecare fiptă în piept o săgeată. Visez. Visez sau niște oameni ne dezleagă din funii. O, nu, nu, nu, visăm. Hey, voi cine sunteți? Nu răspund. Ne fac semne să urmăm. Nu mă pot ridica. Au înțeles. Să ne lăsăm târâți pe nisip. Să ne lăsăm târâți. Îți dai seama unde am ajuns? Într-o colibă. Într-o colibă. Miroase acrenci proaspete. Privește pe veră struică. Suntem într-un luminiș de pădure. Simt că terpsihora mă încurcă mințile. Salvatorii noștri danțuiesc în iarbă înaltă. Și nu s bărbați, sunt femei. Femei tinere îmbrăcate în piei de căprioare. Una dintre ele se apropie de noi. Le cere celorlalte s singură. Cine sunteți voi? Doi voi nici din Elada. Acum de nești graiul. Neguțători din țara voastră au zăbovit în satul nostru. Unde e satul vostru? Dincolo de dealuri. Dar și pădurea și țărmurile acestea sunt ale noastre. Aici vânăm, pescuim, când bărbații noștri sunt plecați cu carele la râul cel mare după grâne, după unelte și arme. Numai tu ne cunoști graiul? Da. De aceea celelalte fete nu v-au răspuns la întrebări. Și care ție numele? Axila. Axila. Axila. Axila. Axila. Seamănă cu un nume de zeiță. Tu ești zeița noastră. Aș pune-o la dreapta lui Zeus dacă ne-ar da și ceva de mâncare. Mâncare? Acum de-am uitat. de îndată. Ha, <laughs> În sănătatea afroditei, dar și a noastră. Sidon, ciupeste-mă, ciupeste-mă să mă credințez că nu visez. De două ceasuri ne ospătăm și în jurul nostru dănțuiesc fete, foșnesc copii. avocate, ce minunate ni s-au pregătit. Băsări fripte, turte de făină aburinde, miere și vin din cel care se readuce fericirea copilăriei. Pentru care dintre noi doi am alteia istrosului a întins masă atât de înbelșugată. Tatăl meu m-ar fi certat dacă nu vă cinsteam ca pe o de seamă. Prețuim pe corăbierii și negoțătorii care vin de pe alte meleaguri. Ha, ha, ne aduc veșminte frumoase uleiuri și mirodenii scumpe, lucruri minunate? Ha, ha, atunci, nu după lâna de aur trebuia să alergăm, ci să venim la voi în o specie. Dar cu gânduri cinstite, nu cu spadele ascunse sub mantie. Aha, da, vicleană, fată. Mulțumesc, mulțumesc, Axila. Vorbele tale mi-au amintit ce am de făcut. Mă duc pe țăr. De ce străznește prin cap? Metir te va înhăța din nou. Într-adevăr, colcheienii n-au plecat încă. Stau parcă ar aștepta ceva. Mă duc să stau de vorbă chiar cu Metir. Si don, ai grijă. D te văd singur în gura balaurului și nu înțeleg pentru ce. Stăpâne, Metir, corăbile sunt gata de drum. Numai ancorile trebuie ridicate. Stai, mai stai. Zei mei protectorul nu mi-au dat încă de plecare. Poate că regele se va îndura de noi și ne va ierta nevolnicia. Taci, plângărecile, taci! Mă tulbura! Stăpâne, stăpâne, omul care vine către tabera noastră acum nu e linul acela blestemat? El e. El e. Mare minune, dar cum de îndreznește să se întoarcă? Lasă l în pace! Nu vă atingeți de el! Apropie-te, Argonautule! Ai venit cumva să mă faci și pe mine să pricep cum de-ați izbutit voi doi legați burduf să-mi doborâți trei și să fugiți? Nu chiar pentru asta, sărmane Metir, deși te vei lămuri curând. Am venit să-ți dau un sfat. Un sfat? Tu, mie, un osândit la moarte mai de sfaturi! Metir! Metir nu te mai întoarce în Colhida. Acolo nu vă mai așteaptă decât moartea. Rămâneți aici, pe acest sârm primitor. Durați o așezare temeinică. I-am cunoscut pe oamenii locului. E un ținut mănos cu locuitori pașnici. Iar bucura vecinătatea unui oraș cu corăbieri scusiți, cu meșteri a toate știutori. Dar pentru asta te-ai întors la mine? Vezi bine. Află, argonautule, că de o zi și o noapte numai gândul ăsta l-am și eu. Am privit culoarea minte în jurimile. Aici ar putea ancora cândva multe corăbii. Uite și pădure, cu lemnul prețios, nu departe. Stâncile albe din jur ne-ar da piatră pentru adevărate palate. Așa că ți-ai riscat viața degeaba, Argonautule. Dacă vorbele mele te-au ajutat să ajungi la această hotărâre, mi-e destul. Da, poate că așa voi face, dar numai după ce îmi voi împlini jurământul față de absirt de a răzbuna cum plite-ai pe iere, vei fi dat morții. Voi fi de ajuns eu singur pentru atâta sete de răzbunare. Că nu și-or pierde vremea zei să numere pe cei uciși în slava lor. Cinci lănci și el să vină la cinci pași de osândit. La semnul ne-o loviți în cutărie, în amintirea micului absilt! ACU! Oprește-te! Oprește-te, străini nesăbuit! că ce altfel în clipa următoare tot oșteii tăi vor fi săgetați drept în inima, ca ce ne zac în față! Voiați, ați doborât? Voi niște fete? Dar cine sunteți? Ficele acestui pământ. Și-ți închipui, Metir, cum pot să lupte părinții și frații acestor fete. Da, nu-i greu de închipuit. Atunci voi trebuie să vă cerem îngăduința de a ne așeza pe acest țărm pentru a ridica cetate nouă. Țărmul acestei mări, pe care voi o socotiți neospitalieră, e primitor pentru oricine vrea să-l facă mai frumos. Atunci și marea se va chema cea primitoare. Euxinos! Euxinos! Un lucru însă vă voi cere. Îl socotim poruncă. Căpetenia așezării să vă fie Sidon. Nu, Axila, nu. Eu către Istros în sus vreau să merg de aici. Făgătuitul meu-ai că-mi vei arăta o țară cam povești. Prea bine. Vom porni împreună. Atunci să fie în locul tău, Linceu. O nuzeiță. Eu către zi de a lungul țărmului voi pribegi. Pentru a revedea... Itaca, mea iubită, și pe prietenul meu, Ulise. Să mergi cu bine. Prin urmare, tot tu, Metir, vei fi capetenii acestei așezări. Eu? Dar nu cu lancea vei, ci cu înțelepciunea. Și astfel, spune legenda, ar fi început pe acest țărm al Mării Negre, unde se vărsa cândva un braț al Dunării azi dispărut, construirea cetății Tomis, numită așa, după cuvântul Elin Temio, care înseamnă cel tăiat, referindu-se la ciopârțirea lui Absirt. Iar tot de atunci, și partea de uscat care înaintează în mare, nu departe de oraș, unde Medea a săvârșit cumplitai faptă, a luat denumirea de Capul Midian.